Boa noite a todos, senhor presidente e demais colegas. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. A consciência é aquilo que nós somos. A reputação é o que os outros pensam de nós. E o que os outros pensam é problema deles, não é meu. A suspeita sempre persegue a consciência pesada. Quem faz algo errado, um ladrão, ele sempre vai ver um policial em cada sombra. Assim são aqueles que costumam julgar demais os outros. Jamais eles terão a chance de ver o bem, porque eles só enxergam o mal. Tentando, apesar dessa, desses dias tão cinzentos que vivemos aqui, tentei mostrar algumas coisas. Várias coisas até muito boas, e os colegas que, alguns colegas que me antecederam, conseguiram perceber isso, que não são só coisas cinzentas que existem. A solidariedade, como disse o Soares, tem sido um ponto inegável entre todos. E eu gostaria de relacionar alguns itens. Uma delas sobre a liderança do secretário Petri, que buscando uma forma de comemorar o Dia Mundial da Saúde. Uh, idealizou uma campanha para arrecadar alimentos e materiais de higiene que seriam levados para o hospital, que iria reabrir suas portas na semana seguinte. Foi tão exitosa a atividade que arrecadaram mais de 3 toneladas de alimentos. Foram 3.200 quilos e já foram também para o hospital. E aí vem: fazer o bem faz bem. Não estou roubando a frase do teu grupo,、né? mas foi muito perspicaz. Uh, o hospital, com essa comida que está lá, ele tem preparado viandas e levado em locais de comunidades carentes. E assim vai indo. E eu já vi pessoas que eu estava passando e alguém comentou: vieram aqui, eu, acho, eu perguntei, está passando alguma necessidade? Era um carregador de. catador de papel? Ele disse: não, professor, felizmente eu consigo. Catar algumas coisas. É, até me ligaram da escola, eu fui buscar umas coisas lá e eu doei para a minha vizinha que não recebeu nem aquela ajuda do governo. Então, fazer o bem faz bem. É incrível isso aí. É, capitaneado também, dessa vez agora, sobre um clube de serviço, que é o Rotary c l u b Nós iniciamos na, no sábado uma campanha em parceria com Rotaract Interact, Rota Kids, com Lions, l é o Clube, Consulado do Inter, do Grêmio, Embaixada Feminina também, para levantar 20 mil reais é uma vaquinha eletrônica, eu acho que alguns de vocês já devem ter recebido o link para comprar todo o enxoval para o nosso hospital. Ele está recebendo bastante coisas, são várias. O, o, o PTB conseguiu, através do nosso deputado Santini, 100 mil, outros partidos conseguiram até mais também, isso é muito bom. Então, estamos fazendo a nossa parte, via Clube de Serviço, ajudando a que. Quem sabe se não é um de nós que vai ter que deitar no daqueles lençóis? Há pouco mais de um ano atrás, eu fiquei um mês internado. Isso pode acontecer com qualquer um. É incrível como, apesar de tantas limitações, a nossa Secretaria de Saúde tem conseguido desempenhar as suas atividades. A primeira fase da campanha de vacinação foi todas as metas atingidas. Até idosos que estavam em suas residências receberam a vacina. Alguns deles recebiam de noite, porque os colegas que trabalham no setor iam até aquelas residências. É incrível isso aí. A unidade móvel levava até alguns pontos do interior também. E falando em idosos, mais uma ideia do nosso secretário. Dentro de alguns dias vocês saberão que nessa melhor idade eles terão um QA u e mais que foi uma verba que ele, como membro do COSEMES e do CONASEMES, conseguiu que Taquara fizesse parte desse projeto. Parabenizo a todos os que estão na linha de frente, sejam os servidores da educação, que alguns diretores estão indo levar material é, da merenda. Para famílias, sejam os nossos bravos colegas da saúde, os colegas das obras, que estão aí fazendo os seus trabalhos muito bem feitos, cada vez mais pela nossa cidade. Apesar dos dias cinzentos, muita coisa bonita, e eu posso até dizer, muita coisa azul, está acontecendo na nossa taquara. Parabenizo, então, a todos os envolvidos. Fraterno、um、abraço a todos.